Ніхто не скаже нам, ніхто не скаже нам, ніхто не скаже нам. Не скаже нам, чому думки так з'їдають, в чому випалюють душу Тарас влізуть цю роль, то до вже мушу Як стало в митах багато Зі мною добрим Всім Та хто підказав, я Заблудався, геть Скип, де справді було добре Мені Ес жоден Барєм, зависав Ду Чим закінчишся, нічий не знаю Лиш почав алкотур, рай рок в Стакані бренді Сидить на борти парочка Солодка Кенді Справедлива демон Ангелина в трені Вілок Сеніроконрол на хуй фенді Зе місяць було більше їх ніж перед цим Став закінчувати список креативних міст Ти як прокинулась, ти зранку на мої матрасі Якби ми вчились у секс-школі, був на першу класі Брутальний романтик З тобою сьогодні Ти не чекай мене завтра, моє серце як і мої руки холодні Брутальний романтик не буду з тобою Ти сама так хотіла Тому я зник В цей ремонт Не вона І чиє була вона Що ми хотіли так Що ми горіли так Life so sank in heart Я пам'ятаю знайомство І мабуть ці деталі Всі хороші моменти А також і не вдалі Ти хотіла майбутнє я хотів просто жити, тож, ж будь ласка, забути в ночі в парку як один одному, ми завжди обіцяли любити. А не той, хто потрібен тобі зі мною щастя, не знайдеш повір. І не станеш на ніч пілі фото вогні нарешті зі ми вже свій нім. Ти давно не моя і не твій, пораз іншим, де подаш не тлі. І на список не здійсненних дій. Залишився на станції, розбитих надій Не дарував тобі квітів, не водив в ресторан, сидів не раз перед твоїм вікном своїми кентами набуханий клам. Так тебе якісь образить пацан, не береш номер мій телефон. Я прийду і стану з під землі почати в сімку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 Хоч здавалося вічним Ти не була така сука Я не був такий мудінь Але таким їм потрібен, як Хенк Матіо Муді Брутальний романтик, Брутальний романтик. Брутальний романтик. Брутальний романтик. Брутальний романтик.